Iker realizadek, Bai, egunon. Beno, ba, mila sazpirun da hogeita mar bat eh, bozka, eguneko eh, hogeita behatzea, lehen indarra, eh, endaiako kantona menduan, eh, valorazio baikorra, eh, egiten buzute dudari gabe, jakinik ere, beno ba, eh, iru bozkazaretik bik ez dutela boskatu hau da, astentzia hundia dela. Ba, di naik, naikeria badela aldaketa batetarako baina eh, interesa buten enartean, soile ikedo? zeila da estea zer, zerra arrazo zen arrarazoen eraman dute hiru ba, bozkatzailetik bik etxean egotea, siur daa badela. Nunbait desinteres bat edo, edo, edo eraman diren hainbat politikei ba, ba, muzin egitea, baina gure ardura da hori uh, kontutan hartzea, noski, horrek apaltasunez aritzera eraman behar baina baita ere gure ardura da, baina bigarren itzulea eri begira, alik eta jendegeien mobilizatzea, nahi baldin baduzu aldak eta hori elduden igandean gauzatu dadin. Digo. Abertzalen artean, e, bastakit abstentzioa handi izan dena ez hori e, ezin neurtu, baina e, nola mobilizatu? Ba, mobilizatu horrarik gira haute zerrendak begiratzen, uh, ziurtatzen aldugu ba, dene junkitzen duela abstentzioak, uh, inorrez da horretza horretarik uh, salbatzen, eta gero ba, ba, lehenitzurian egin izan dugun moduan, uh, entxeatu alik eta herritar gehiena uh, egoten, eta konbentzitzen ba, gure proposamena, uh, oberena dela kantona menduaren zat. Beraz, uh, ba, atzotik hasiak uh, gira, Jendea ditzen, hainbat etxetarat hurbiltzen, konbentzitzeko gehiengo bat, enda jar urruñar eta bilatuar gehiengo bat, gure aldeko boza ematea eh bestaldean comunistek sozialistenaldeko bozka emateko deia luzatu dute ez dakit horrek eh EHBEren bituen nola hala ikusten Bo, eh neri iruits insight eh, soberatu luzatu gabe, eh ez zait iruditzen hori denik eh, informazio eh, importantena ba pizkat eh, politika multdezarretan eh, ari direla, eh pentsatuz eh, debate egiten delako, ba jendea eh, ardiak bezala ba, horren eh, hori, hori horrekin bat egingo dutela. Guri eruditzen zaigu hauti uh, hautesle uh, uh, bakotsak, bakotsa errezbetatu inbardela eta entxatuko gira e, esan bezala, ahalik eta gehienekin egoiten, bakigu lagun hainitzek sustengatzen gaituztela eta espero dugu, ba, igandean hori izra da, izaitea autos ontzietan. Beraz, kontxinak ematea, ba, politika zarra, e, kontxinarik ez duen ma, Mikel Berrak aldiz, baina ez dakit eguneko horren parte bat edo e, bere ganatzeko helburua edo asmoa duzuten? Bai, fer Dugu nasmoa esan bezala. Da, hautesle bakotsarekin egotea eta erakustea gure proposamenek, e, ba, oberenak direla, gure kantona e, hori alde batetik, eta baita ere, e, azpimarratu nahi dugu sekulan e, autatuak baldinba gira, ba, euneko euna e, funtzio horri dikatuko girela. Eta hori guretzat ere, importantea da, hainitzetan itzietan itzegin izan dugu arduren banaketaz, e, eta hor, bada aukera bat ere bai, ba, ardura horiek banatzeko, eta e, ba, eune Eko eun arituko direnen alde egitea, hau da ba, gure alde. Endaiako kantoramenduan bereziki, agerikoa da, ez aldaketa baten eikeria badela. E, Lehen indarra ba, izateak, ez da ezustekoa izan den, edo bueno, azken batean, azken urteetan egindako lanaren emaitza? Bai, bada egindako lanaren emaitza, baina ala ere ez genuen uh, uste uh, zintzoki uh, olako, olako emaitza bat uh, lortuko ginuenik zenbat jona genituen uh, bai kampañan bai uh, aintzin sentitzen genuen ba ba gure autetziek herriko uh, etxe ezberdinetan egiten duten lana uh, apresiatua dela ikusten dela ba ba proiektua lehen estendela postuak uh, postuak baino eta eta sentitzen genuen eh aldeko aldeko aldeko zerbait aldiz bai uh, ez dugu gezurri gejanen sorpresa, sorpresaz harrapatu gaitu leenak Izaitea, sorpresa zarrapatu gaitu urruña neuneko berrogeia egitea, sorpresa zarrapatu gaitu biliatu neuneko geita sortzia egitea, eta sorpresa zarrapatu gaitu endaia neuneko geita bata egitea. Bo, eh, oain sorpresa pasada <laughs> eta arduraz jokatu behar dugu, esan bezala apaltasunez baita ere. E, zenta, zenta, horreindik jende hainitz ez du, ez du bere boza eman eta espero dezagun parte hartzea ala ere handiagoa izeitia ondoko, ondoko, ondoko igandean. E, aldaketa baten aikeria badela? Hori, e, sumatu da, e, behar bada da, beharritaren lehentasunak ere e, errealitatea dela, eta e, aldatu birelako, e, gaur egungo jendearen bizikalitatea edo gizartea azken urteetako edo azken amarkabetako politiken ondorio edo emaitza da, azken batean, ez e, aldaketa bat behar baldin bada, zuek gaur e, bos puntu nabar izan bituzua injustu, aldaketa bide hortatik jotzeko, ez? E, sozial harlotik, etxe bizitza, ingurumena eta mugikortasunaren harlotik, ekologiara. Bai niuditzen zaigu hor badela ba, <coughs> indar handi bat ari dena antolatzen poliki-poliki, eh, eh, pixkat kontraesanetan etortzen da parte hartzearekin baina... Bon, badajo kontzientzia hartze bat, uh, ateratzen gira ere bon, testu inguru sanitario uh, bah, gogor batetik, nun horrek ere ba, ez du uh, ez du lagundu uh, jendea biltzen, jendea elkartzen. Eta ikusi dugu horretan, uh, badajola ere gizartean, jendartean, nola baiteko ba, ba joera bat uh, norbanakoaren uh, alde. Parean, irubitzen zaigu ere bai, kontzientzi hartze bat badela dela eta lan kolektiboa, eh, arlo guzti horietan, baina lan kolektiboa nahi dela berritz, berritz hartu. Eta, bo kuretzat, importantea izanen da, baita ere, lotura sozialak uh, bermatzea, ez ustea inor bide bide bazterrean. Hor, hainbat uh, proposamen uh, egin izan ditugu, eh? bon, etxe bizitzaren uh, bueltan, bat, dugu proposamen zehatz bat horioko uh, uh, uh, ape hasperen uh, etxe, uh, etxe zarraren uh, gainean, uh, etxe bizitzaren eskuragarria uh, denentzat izaiteko, baita ere, uh, bai departa emendu mailan diren proposamenak, baina baita ere herri mailan, eta horiek dira ongi koordinatu. Baitugu proposamenak nahi baldin baduzu gure aitona mona, gure gurasoak duinki hartatuak izan daitezen, ba, behar dira ere hartatzera joaten direnen eta laguntzera, etxetara, laguntza ematera joaten direnen biz, lan baldintzak obetu, mugikortasunari buruz ikusten dugu, ezin ezindugula segitu azken berrogei urtetako politika berdinekin, hau da, ba, dena autoa, autoari lotuak direnak, beraz, hor poliki poliki, ruizzen zaigu ere, bai, aldaketa bat eman bar dela, trenbideari eman bar zailola eh, lentasuna, eh, naiz eta ez den departamentoaren eskumen bat, baina lentasuna eman bar zailo, ba, beste lako bat, eh, mugitzeko bestelako uh, alternatibak uh, garatu ali zaiteko edo autoari uh, alternatibak uh, garatzeko. Horrega ez duesa nahi, autoa guztiz bazter uzten dugula, baina eremu publikoaren partekatze horretan, ba, bai onezkoak, bai txirrindulariak, bai uh, garraio kolektiboak behar ditugu ainitzez gehiago uh, garatu, jakidik hemen, horretan uh, ere berantean uh, girela. Uh, girela. oraindik ere ez dakit zenbat urte bat dira, endaia tren uh, trensarearen azkartze hori entzuten dugula, eta hor begibistan da beharko dugula gauzatu, gainera tuz uh, erlaitzako bidea, mm -hmm. itxi, Itxiko itxiko dela, eh? eta guk beintzat ez dugu bate egiten, eh, ba, bide berri baten egiteko erlaitzan, pasako litzatekena eh, laborantza lurretatik, hori guztiz baztertzen dugu, beraz alternatibak behar dira, alternatiba bat da trenbidea, beste alternatiba bat da autopistaren doakotasuna, tasuna, eh? autoen eh, pasatze bat handik, eh, handik pasatzeko, Hala, uh, iruditzen zaigu gure uh, proposanenak zehatzak direla, uh, bola, eta azkenik, bo, uh, oroitaraztea ere bai, ba, gure uh, lan eremuaren dinamizazioari begira, pentsatzen dugula, endaiako portua behar dugula benetan optimizatu, Horretan ere proposamen zehatzak eh, hor badago lur eremu bat 1.75 metro karratukoa behar dena absolutuki sonalde eh, teknikoari itsuli horretan eh, lan lan aktibitateak garatzeko en dela optimizazioa, optimizazioa, erronkakologikoa, soziala eta duari gabe, bueno, ba naturalen ezinbesteko babestea, ez nabarmen duzute gaurkoan, laborantza lurrak babestuko du sustengatuko eta proiektuak sustengatuko bitu duzue duari gabe, ezbaitik gabe. Bai, uh, bo, ja, nik uh, laborantza elekaduraburuiabetza izan dira ere uh, lehen lerroan ezarri genituen uh, gaiak pasa uh, den pasa uh, ziren herriko uh, hauteskundetan eh? eta ikusten da herriko etxe bakotexean hor uh, lan bat eramaten ari dela horri buruz. iniziatiba batzuk ere ari dira uh, ari dira eramaten, uh, momentu honetan edo azki fite lurraldeko diagnostiko bat uh, abiatuko da hiru ergin artean ikusteko zinez ba, laborantza eta ekoizpen uh, inguruan zen olako uh, ondasunak ditugun gure lurraldean. Seguraki uh, gabeziak ere erakutsiko dira eh, horretan eta bon, gabezi horietatik beharko dugu ere, uh, laborantza lur berriak Heman, seguraki uh, bereziki hor hendaiari begira uh, ari naiz, urruan uh, etabiriatu diren laborantza lurrak, Fingatu eta, eta garatu, eta baita ere, bako goetatu, hortarik aterako diren hainbat elikagai nola baliatuko ditugun. Eh? Hori alde batetik, eta baita ere, noski laborantza eredu, eredu bat ere defenditzen dugu, eh? tokikoa, etxalde txikiak, eta bermatuko duena elikadura dura sano bat denentzat. Hauzai graizald de eta azken deia eh len etxean geratu ziren e, entzule hoiendako be azken deia bai animatzea esatea badujula e, aspaldiko edo azken urte luzetan eramandujun e, borrokaren E, borrokaren e, aukera bat e, irabazteko eta eta e, igandean ez da etxean gelditu behar. E, aukera bat dugu eta aukerak e, behar den momentuan ez bat dira hartzen, pasatu, pasa egiten dira eta gu ez dugu pasatzen utzi nahi. Miesker, gura jauan. Bai, miesker.